Hoofstuk 33, 4 januari 2017 om 6:56 die oggend. Vroeg die oggend het Joshua my regterhand gevat en ek, en hy sê ek moet somt met stap. En ek het nog niks regtig waar in my innerlike gees gesien nie. Ek hoor net klippe wat crunch soos on, wat ons loop en die klippe wat net breek onder Joshua se voete, maar ek voel niks onder my voete nie. En Ek kan weet nie dat Jasua verpoeier die klippe onder sy voete en ek weet, hy het geen skoene aan nie. En dit is my fantasties, want Jasua het hierdie hele last van hierdie harde klippe gedra vir my, want ek weet, het was sy voete wat die klippe gebreek het, nie my voete nie. En to skiel ek, to sien ek, eers um, so hoe die pad lyk en ons stap in hierdie wit met hierdie, dit is rechtig nie soos 'n aardse grondpad nie, hy lyk so, maar die kleer daarvan is nie die selfde nie, dit is een spierwit grondpad, en die klippe is ook wit, en ek sien links van ons is een berg, of ‘n groterige jevel, en dit is eindelijk asof ons so tegen een jevel loop, en, en um, ons rechterkant gaan het weer af, tot daaronder, dit is baie hoog, en, en, um, Ek en die Joshua loop nog in hierdie witsand grondpad, maar uit klippe wat, ek sal sê, so groot soos 'n golfbal is, bieke groter en kleiner, maar nou nie groot rots in die. Maar skielik is daartoe verskrikkeke groot rots in ons pad. En by Asua werk het altyd so, dat jy gaan nie om dit nie. Jy moet altyd hierdie ding oplos. En ek weet, dit is een groot probleem wat ek in my leven het, wat Asua vir my moet oplos en die volgende oomlik toe is het asof ek en die Asua boe oor, boe op hierdie klip is, hierdie rots, en asof ons, ons is een groot, groot, groot weese, en hierdie rots word opgeneem in ons en, en versmelt binnen in ons, maar uh, dis nie soos die ander dinge wat al in my versmelt het, wat deel word van my nie. Hierdie rots, kom en breek op in fijn sandkorrelkies, fijn, fijn, fijn sar, sandkorrelkies, en toe dit in ons opgeloos is, sien ek dat die, aan die op die punt van ons pad, of om die draai, as hy nou, as hy nou nie die draai sal so vat, en jou net reg uit aanloop, is daar verskrikkelike diep dal, en daai dal, staan ek in die assoa toeskielik op die kant van die dal, of sien ek die kant van die dal, en ek sien dis verskrikkelike diep lava, en ek sien goeders wat spat, baie woeste, soos hierdie lava kook en borrel, en dan soos die goed spat, is dit vir my soos ek sien siele wat hierdie licht trek, mense wat skreeuw, dit was rechtig akelige ding om te sien, maar ek en die Asua het nou net hierdie klip opgelost, en die volgende oomlik, toos ons bo oor hierdie, recht boe hierdie lelike dal, hierdie lelike gat, en al die sand wat ons binnen in ons, die fijngemaakte rots, val soos een miswolk, net, pff, daar val die sand, en vul hierdie akelige dal op, en direct staan ons toe boop die grond, en die Asua wees na die berg, waarvan ek nou nou gepraat het, en die hele landskap, en hy sê, nou kan ons dit beplant, en ek en die Asua wil net, ons wil net, dan spruit alles rechtig geliktijdig uit, dus dit in Jesaja staan, dat alles geliktijdig uitspruit, en alles het rechtig op een slag uitgespreid, want toe ek weer sien, het is alles net groen, en, ah, oh, dit is verskrikkelijk mooi, en dit is plante, en dit is bome, en dit is mooi plek, waar mense kan blij, en my hart voel ook asof daar binnen in my siel, hierdie plek in my siel is wat genees is, en mens denk baie kere, ach nee, ek het nie zulke plek in my siel nie, want miskien het jy nie hards hier in jou leven nie, of iets wat jou pla nie, maar binnen in jou siel is daar plekke wat jy nie eers van weet nie, want het was nie asof ek bewis was van iets wat my gepla had of seer gemaak het nie, maar dit is dinge wat Jasua weet, en ek weet ook dat dit op ander vlakke gebeur, vlakke wat ons nie eers bewis is nie. En Jasua het letterlik die weg gelijk gemaak. hy het die dale opgevul en hy het die berge van my plat gemaak. En, en ook vir allemaal vir wie hy lief is, en hy gaan vooruit, en hy doen dinge, met ons eie siele, wat ons nooit self, nooit kan uitdink nie, nooit kan oplos nie, nooit kan verstaan nie, en wat vir my ook wonderlik is van die asua, is, as die Asua my roep om na nou om toe te gaan, ek weet nooit wat hy gaan doen nie, ek weet nooit waar hy na my gaan vat nie, dit is altyd hierdie groot, geweldige, lekker, fantastische verrassing, <laughs> en dit is soos een, Ek maar sê, jasua is een openlijke geheim. En toe het daar rechtig waar een wonderlijke geneesing in my eie hart plaasgevind, want nadat dit gebeur het, toe voel het vir my, vir my eie siel iets opgevul is dier die geest van jasua. En ek is so, so, so onzaggelik dankbaar vir hom, dat hy alles, alle doorplekke in ons, al ons siele, altyd opval, en die leerlijke probleme in ons leven vervindel, vat hy en hy los dit op en hy vat die probleem en hy los een ander probleem met die probleem op. Hy vat die sand van die groot rots en hy gooi die hele hel toe daarmee. En toe het Jasua vir my uh, gedikteer, hy wil gehatte dat ek verder moet skryf. En hy skryf toe, soms is die hel in jylle nette groot om self te kan dra en dan is die ingryp van my kant af so nodig, Elke een wat my liefheid stap saam met my op die pad van die lewe en soms kom daar dinge op wat die mens nie voor sien het nie. Dan sal die mens ook nooit die strijkelblok kan weerwin sonder my hulp nie. Ek breek alreeds die klein probleempies vir jylle in fijn stikkies en sien so die wereld om jylle. Ek help jylle met take wat net te groot is vir jylle siel om te draai. Te draai. Eindelijk wil ek vir jylle vertel hoe klein en swak jylle werkelijk is. Ek wil jylle atent maak daarop, dat niks uit jylle self kan kom nie. En daarom neem ek jylle op routes wat nie lekker is vir die siel nie, maar op die ouwe einde is dit een ware vreugdesroute en sal jy nie kan gloe hoe goed en wonderlik dit uitgedraai het nie. Ek is die vader van goedheid, ek is die goedheid van self. Alles gaan oor in die goeie as ek daar intree. Daar is niks wat my te groot is nie, selfs nie is die ergste hel nie. Ek laat my kinders nooit in die hel bly nie. Ek het die hel getem vir hulle. Ek sal, hel, ek sal die hel tem vir julle. Onthou, die hel is in elk en van julle en daarom sal daar tye wees waarin julle die hel baie duidelik sal voel en sien en dit sal julle ontsie nie as julle julle oe nie op my gerig hou nie. Dit is belangrijk dat julle hierdoor gaan om julle self te leer ken. Ek leer julle so op hierdie manier en dan gee ek vir julle die kracht om dit te oorwin, deur dat ek die rots in jou pad gebruik vir iets goeds. Dan was die rots in jou pad nie verniet nie, dit was 'n goeie les vir jou siel, iets wat onoorkombaar lyk like het, groot nit vir jou siel. Lyk like die toestand in julle land nie ook vir julle ono onoorkombaar nie, en toch sal hierdie rotsblok, hierdie hindernis, tot julle groot voordeel wees, en sal ons die hel toestop daarmee. Op elke vlak van die lewe is dit van toepassing, wat in die kleine met elkeen gebeur. Toe, stap na die pad saam met my, sonder om bang te wees vir die dinge wat die pad blok. Dis net nodig vir iets wat in die toekomst, of op die pad voorin toe lee. En dink nou, waarmee sy ons dan die hel kon opvul, is daar nie een rots in die pad geleed nie. Wees bly vir die rotse, want hulle juig om met hulle my kan dien op maniere wat julle nie kan nie. Wees bly vir die dale wat opgevul, en berge wat beplant kan word. As haar er dele in jou lewe is wat dor en kaal is, met ander woorde sonder liefde, laat ons dit dan beplant, laat ons dit zien, so dat dit vruchte kan voortbring en so die gemoedere van die voorbijgangers weer kan verfris, want baie stap hier die pad. Maar nou is daar nie meer droogte en dorheid nie, want ons het al reeds voor uitgegaan en die weg gelijk gemaakt die duivelse dale opgevul en die wereld met kost besaai, so daar nooit meer een hongerige of dorstige op hierdie weggevind sal word nie. Laat jylle elk en jylle wees soe achterlaat vir jylle naaste, laat elk en van jylle een ware seen wees vir jylle naaste, selfs in jylle pijn en leiding, want in daarie tyd word die hel opgevul en die weg gelijk gemaak al lyk het nie so vir die mense om jylle nie. Hulle sal wel later verstaan en dankbaar wees vir die wonderlijke daad van liefde, wat uit my na julle voortgestroom het, en so sal het wees vir ewig, want ek is die goedheid van self. Amen.